نو اغه ساده مقدمه و فعل <سؤال> اصلا چې بماره د قدرت متعایش سره سره دی اغه مایی د چار سره نو ائمتعل او کوم باندې به تکلیف بماره یو تا الا د قدرت متمکنه مقدم نه ویلای مون قدرت متمینه په معنا د سلامه تعالی ته ولاسباب سره سواي مقدم وصحت التکلیف یحدت اکمیل تعامد يعني موقوفتي على هذه الاستطاع فدي استطاعات التي هي غسلامه الاسباب والالات جاء عبارته سلامه الاسباب والالاتنا للاستطاعات بالمعنى الاول نستطاعات بمعول كي بمعنى القدره المتعيشه ترى ترى راسني منقواغا نوايو كان من دبليو في بالعجز عدم الاستطاع بالمعنى الاول فلا نسلم استحاله التكليف للعاجز وان نريد بالمعنى فلا نسلم نظومة جوازين تحصل قبل الفعل سلامة الاسباب والآلات وإلا تحصل حكاية الخضرات التي بها الفعل مولانا ديوية وتنصرات أوليو اي موتى ذي لون كاستطاعت مقدم نشي نتكليف تعاجز براش تنصرات أوليو كاستطاعت في شيء شي. مقدم نشي نتكليف دي چا براش دا عجز براش كاستطاعت نشي استطاعت نو تكليف دا عجز براشي. زما استطاعت پکه معنی اوای پمان اولي چې قدرت متعيصرده فق معنی وي کبه دي زين معنی وي کبه اولي یعنی کا استطاعت مخ کلی شې تکلیف د عاجز برای شي نو وجه ملزمين نه معنی ما فجر چانه معنی ما ناء بیاي سنه معنی ما غوتلانو التالي نه معنی چې تکلیف د دې څخه معاجزه دار راوړې دا معنی ما نه <وشن> او کدی استطاعت پا غبنه معنا باندې وایي داغه مقدم نشیل او تکلیف ته جا ورایشي نو واجر ملازمه نه منم نه منم چې تکلیف ته اجد راضي ځکه پدغه معنا مخکې ده دی محبه نه مخکې ده کنه نو څنګه تکلیف ته اجد راضي نو کله پا غش کتات قدرت مانو قدرته متأثر سر سرہ ک مقدم نشی ته تکلیف ته اجد راضي ځم مقدم نه دي <تقلیف> نا، نا نا نا نا او ته تکلیب د جز راغ نو تلیفته جزې تلیف د ناروان نه دی معنا مقدم نه شي تلیف د جز بهه او په یونه معه نه نو دسې تکلیف د جز نارووا دی په دا کله لازم شیرې په دغه معه په مخکې دی که نه په دغه معبانې مقدم دی م مقدم دی نو چې دی نو تکلیبته جز نه ک اراده شی پهایجه سره عدم استطاعت په معناولې نو نه معنا مبي تکلیف استحال د تکلیف تعجز به بیا معنا مکه دسی تکلیف د عاجز کی شی نه رواي بو دانو او که اراده شی په معنا ثاني نو فلانو سلم لظومه یعنی کته وې استطاعت په معنا د قدرت متمكنه مخکیراني شی نو تکلیف د چا براشي عاجز براشي نزا وایم چی ما کلی بیلی چی پا دی مانا مقدم نره په دی مانا مقدم نره که مقدم دی که ارادا <تصفيق> okay, که مانا سانی نه نمانم د ده لزوما یعنی بوتلان ده تالیس سیده ملازمه ده نمانم زکر جایز را چه حاصل لیشی قبل ده فیل نه سلامتو الالات ورن والا اسباب سلامتو الاسباب ورن والا اگر نئے حاصل حقیقت قدرت آغا اللتی بی حل بیال آغا حقیقت دا قدرت چپاغ سره فیل وجود دا ریسی وقت یو جاب دا جواب ورکلشوی رہے دا وقت یو دا جوابی مایا بہنی پر مولا تمنی دا جواب ورکلشوی رہے لیکن شارحاں دا جواب ذکر کئی او دا غین ورست بیا پا دیبانی عورت کئی اگه دا چه که دا جواب منگه چرته او کون نو دی که خومنگ بیاده موتزلو موقف او نه کنا دا موتزلو موقف مانگه او مانه نو دا جواب نشیور کوله کې ده آغا جواب داره چه قدرت ده صلاحیت لري د صالح ده ده زدینو وقد یجاب کل جوابه او شي چې قدرت صالحتون ده صالح ده لی زدین ده این دابې حنی فرای مولا پنيځ دی ایمان شه حتی چې قدرت مصروفه الکفر به یې قدرت هغه ري چې سرسګيږي ایمان ته اې ای اختلاف نشته مگر صرف په تعلق کې او دانه واجب اختلاف په نفس قدرت کې نو کافر قادر عل ایمان دی دې په مقاله مګر د سرکړلې قدرت کو فرته او ځای کړلې په خپل اختیار یا سرکړلې اله ل ایمان ایمان ته نزدې کده مستحق دی د زموږ د اخ. ګورمول نه حمايه بوني پرای مولا صدا جواب مو. قدرت مو مطلقه نه دی د مقدمي په مطلقہ قدرت مطلقه د مقدمي په فعل. یو مثال په طور باندې ماله نه د مسلمان او یو مثال بطور بانی شوپرسنگ ده او اگه کافر دی نو شوپرسنگ لالله تلاسار له قدرت علی ایمان نه نفس قدرت مقدم ده کم قدرت که ده سرکل ده ها قدرت ده سر دی ایمان شتی خود ده دغا قدرت بجای ایمان سرکل ده چا تا کفرده ده دغا قدرت بجای ایمان چاته سرکل ده نو اگر که نفس قد ته نو ده که ده صلاحیتن شتی. کہ د نفس قدرت کو وجه سړې مؤمن شي او که سړې کافر شي دا صلاحيت لری د اتساق په ذبېن د مطلق قدرت دا صلاحيت لری ها د اتساق په ذبېن ایمان تم صرف کېدلی شي او چا تم صرف کېدلی شي او کفر تام صرف کېدلی شي دواو ته صرف شي تې شو نو قدرت کې مصروف کړې دی چا ته کفر تام به نه هیدا چا ته صرف کېدلی شي ایمان ته خود ایمان ته صرف نه کاو چا نو دا دی دیسی مثال ده لکه سجده سجده بس یا شعر امر وحدانی دی آو دا سجده چه امر وحدانی ده پا اعتبار ده تعلق سره زو حیثیتین ده اللہ تم سجده کیهیم آو گوتم بود تم سجده کیهیم نو دا سجده خویا و شعر ده خو اگر تعلق حوالی ده ده ده پا منس که فرق ده یا سجده یا عبادت ده ده بلا سجده ده شرک او کفر ده کفر نو دا کارنګي نقشه قدرت دې سلیټ دا صلاحیت لري چې حساب کې دی نه نو دا کافر سرنګ قدرت شپې نو کړه کاذر کافر سره قدرت شپې چې سر قول شو ایمان ته صرف کو کفرته نو دې ک په ایمان باندې مکلف شې ول را تکلیف تا عاجزه نه لازميږي دا جواب امام ابو حنیفه رحم الله تمن سب دے دا جواب او ذکر کئ او شار قربان دې وقد یجا قدرت چی صالح د دې صلاحيت لري دې دې دېنو اند بها نفر مولا پنځه امام صرف حتا چې قدرت مصروفه الکفر هغه قدرت چې هغه صرف شي چاته هي دره قدرت بعينه هغه قدرت چې صرف کیږي چاته مانتا لا اختلاف اي څه اختلاف پدي کې نيشته الا في مگر صرف اعتبار دا چاته را لکه جدا الا تمکیگی بو تمکیگی حقیقت یود او اختلاف فتعلق کده و لا يجب الاختلاف دان واجب اختلاف نفس قدرت کی نو کافر قادر على ایمان بکیده پہ مکلف تے الا مگر در سرکل در خپل قدرت الکف کفر د بجا ایمان و ضیع زایا کڑے پہ خپل اختیار سره صرف کول ایمان ایمان تا نو دژہ کم مستحق د سم د او د چاره د دا یا فقاهی نه غرض د شارح رد دی په جواب چې په دې جواب کې هو تسلیم شوه دی چې قدرت قبل د فعل نه ځکه قدرت عل ایمان په حالت ته کفر کې قبل د ایمان لا محالت تې مولانا دې په دې باندې راڅرګز داد په ځانت ایمان به فرای مولا کې خدا خبره موږ معتزله او سرتسلیم کا چې مطلق قدرت شيری مقدم مطلق قدرت اواله یو کاثر دی په حالت ته کفر کې د مکلف په ایمان دی کنه دی نو چې حالت <سؤال> کفر کې د مکلف کې د ایمان جو خل <سؤال> ایمان دروست او مومن نه دي دې ټیم کې خو پتاولګې درکنه چې قدرت مقدم شو پچا باندې نو په دی جواب کې خومندای سره تسلیم ک چې قدرت مقدمی او استعاده د مقدمي په فعل باندې ماین نه اعلان ک ځنم موقف خدای دې چې مې ک مقدمي ماین اذن څه ثابته سچه مقدمه ولا فخیدی انك ان فی هذا الجواب جواب کې خو تسلیما دې نه لیکن د کیدله د قدرت چې د قدرت با قبل الفعلې د فعل نامخکی زکه قدرت عل الايمان زکه قدرت په حالت ته کوفر کې دا نه ته مخکی مخکی لا محالتا خامخه دا جواب ذکر کو جواب باندې بیا مولانا له جواب لاندې داره را وه ما د هغه سره هغه موقف نه دې منل زہ اما قدرت القدرتا نفس قدرت مقدمی په فعل باندې مطلق القدرت او نفس القدرتا دې مقدمی په چا باندې خو هغه قدرت چې تعلق لري تر امر مخصوصه تعلق لري تر امره لбя ور سره مایی دا ور سره شي قدرت خو مقدمی خو من حيث تعلق بیاحدهما یو کس کافر کړ قدرت لري دې په فرض واړه قدرا قدرت من حيث تعلق بالكفر مای وایده کوفر سره من حيث تعلق بالإيمان مای وایده چا سره ایمان سره بیا مایا ترغه بیا چې راغه مایا ترغه په باندې شوی نده راځي دا دا ځا ته کې او دا ځا کی ذکر کې نورث کې پدیږه اپ باندې حاصل دا خاطر د خبره کوي عجیب خبردارا چتوه دغه قدرت مقدم ده په فعل او سره توې دغه قدرت په اعتبار د تعلق د قدرت سره کمر مخصوصه یا ایمانون یا کفرن ده ده د معالم ایمان یا معل کفر نده د دې خدای مثال شو چې د قدرت کې متعلق د ایمان سره واخلی نو په دې کې اختلاف ته څوک وي مخ کې څوک وي رښتو مخ کې رښتو په دې صدا په ملي اتفاق به امه دا خبره قبل اتفاق به شي د کو خبره پدې کړه پدې خدای سمستانه لکه یو شريك اختلاف راشي دا سور دی کې سپين دي او سره آتا وای چې نا پدې اعتبار سره چې ته ور سره اغا سپېدي اسي شريعه اغا ميك اپ دې سره یو اخلي نو بیا دې سپين دي وايي چې دې سره یو اخلي پدې اختلاف نه کېږي خو سپين دي هو د دینه په غیر خبره ده نو نفسي قدرت کې masala ده نفسي چې دې مقدمي په فعل او کمايله فلسفه څه چې د نفسې قدرتونو او قدرت په درجه د اقتدار سال کې دې ته متعلق او مقید واخنې تر فعله نه بیا خو په دې کې څه ذراي نشته دا خو وستوله دنیا په دیوانې کوي چې بیا وو سره پیسې مایی دښه رست فلیت عمل تک ایموي فلیت عمل کدا خبره ذکر کوي فتعمل او شخص په کې کوا مطلب دا نه چې زمونږه بحث د معتزله او شرع دا پشته تا ته مقیده کنه دی دا پشته تا ته مطلق کنه اته عمره لکه استیداته مطلق مقدم دنه تا خدایی سردایی داوی و عمره ل دیګه صفات نيشته ورو من دای سره بعد پکم استیاته قدرت کړه چې مطلق او کله چې منګل سکه دا مقید مایی او دا مطلق مقدمی خو من دای دا سردایی سو مانله هغه داوه منو مانره نه بعد کوپاری کې وکم چې ولایق فقہ دینی را کو خاطه صفین او چی ک جواب ورکړی شي هر مخکې سوال وشو کنه پآ سوال پیدا وشو چې قدرت مخ کې ده فعل نشو ځکه قدرت علی ایمان په حالت د کفر کې د بمقصد کې د ایمان له بلا محالتا عامخه نو چې خامخای کډ دینه سږ جواب ورکړي چې قدرت وحین صلاحت اگر کده کې صلاحیت ته د لیکن لا د حالکن دا قدرت من حیص تعلق بیا حدې د حثیته تعلق نه په یوې لاتهیلله د منی مګهحت ته نهیل زما چې لاظمی کې مقارنتطرري د فیل سره چې کم مقاین د فیر سره د قدرتې مطلقرې مقا ده م قدرت دی چې متعلق بل فیل او کوم په مایل زماغ چې لاظیمې مقارنتطرري د دا ترک سره. اغه قدرت ته کې متعلق دي ته تر تر کا اور کې نفس قدرت ته نو کله متقدمم کیه او متعلق به زدینم کیه او مقدمم کی دیشی ها کله اغه متقدمي متعلق بچا پوري بزدنې په زدینو پوري عقد زدینو پوري تعلق ساتي اغه مقدم نه دښو کنه قلنا منو ها ذم مالایو تصور تیه نه ذاون کنا من ویو ها زادہ خبره چې دا نفس قدرت تعلق تر زیده نو مقدم دی او اغا دا ذم یعنی هغه قدرت چې متعلق شي بالفعل یا به ترق دی به مایی د فلسره لا تصور فيه نظام اعلی بل هو لغو من الکلام ذی که تصور ده نظام بینر فریقین د سره کېدره نشي بلکه دایو لغو کلام دی بلکې دایو دا خپلغو کلام شو چې کم, کم قدرت متعلقي په فیل پوری دا قدرت ته هیڅ طرح تعلق نه درته تر فیل پوری دی مېده دی به مې دی به نو دی به خود ماینو کپدي هي چې واخله مقدمي کمایې وردی کې فرصت اختلاف شې نه دا خپل استفراخ دی دا خپل لغو خبراله دا ته درسته کنا ادا خو شهره الله وا خبر اره واشه نو دې کې خود سره نه ځکه دلې نشي فلي تاامل صد به کوا دې فلي تاامل کی اشاره ده خبره تا فلي تاامل کی اشاره ده خبره تا چې هر کله تا دا خبر او مانالا ار کل تا دا خبر او مانالا چې نقص قدرت کی صلاحیت شوشتے شم... دے تصاف دے زدینو زد اغفا زدینو اتصافم سیدے داری او مانالا بیا را دویما خبر اکای یو اغا قدرت تے چه متعلقی تر فیعلا یا تر تر کا تر فیعلا او یا تر تر دا صحیح نه هغه اوله خطه کومانه لا یان زمان اختلاف په قدرت مقيده کې نه ده پس ستاه مقيده کیا بچا کې ده په قدرت ام مطلقه کې هغه سره خبره کومانه لا لہذا دا جواب صحیح نه ده نو صحیح جواب هغه هغه چې قدرت په څو قسمه باندې پذوامت کنه یوږي کې بتلانو تعالی نه مانم او په دې کې وجه له ملزمانه